Capitolul 14 Nu există lucru mai jalnic decât să-ți fie rușine de propria casă. Se prea poate ca acest sentiment să includă o crasă nerecunoștință și pedepsa să fie pe măsură și bine meritată, însă oricum este jalnic și asta o spun din proprie experiență. Pentru mine căminul n-a fost niciodată un loc foarte plăcut din cauza firii sorămii, însă Joe sfințise locul, iar eu credeam în el cu toată ființa. Salonașul de primire mi se părea că le întrece pe toate în eleganță. Eram încredințat că ușa de la intrare era portalul tainic al templului statal, care se deschidea însoțit de ofranda păsărilor puse la frigare. Eram încredințat că bucătăria, cu toată simplitatea ei, era un colțișor neprihănit. Eram încredințat că fierăria era calea scânteietoare spre bărbăție și independență. Dar toate acestea s-au schimbat pe parcursul unui singur an. Mi se păreau acum grosolane și de rând și n-aș fi vrut nici în ruptul capului ca domnișoara Heavisham sau Estela să le vadă vreodată. N-are rost acum să socotesc cât din toate astea se datorau sorămii, stării mele neplăcute de spirit sau domnișoarei Heavisham. Schimbarea se petrecuse în sufletul meu, nu mai eram ca înainte. Bun sau rău, de iertat sau nu, ea avusese loc. Pe vremuri mi se păruse ca atunci când, în cele din urmă, îmi voi sufleca mânecile și voi pătrunde în fierăria lui Joe în chip de ucenic, voi fi o persoană deosebită, cu sufletul încărcat de bucurie. Acum însă, când sosise momentul să mă apuc de treabă, nu simțeam decât că praful de cărbune mă mângea din cap până în picioare, iar că pe conștiință mă apăsa zilnic o greutate mai mare de o de ori decât cea a Nicovalei. Mai târziu în viață am avut situații, ca și alții de altfel, bănuiesc, când parcă pentru o vreme, peste tot ce era atrăgător și duios, căzuse o perdea groasă, lăsându-mă doar cu îndurarea unei existențe searbăde. Însă niciodată perdeaua aceea nu s-a lăsat mai greoi și fără speranță ca atunci când am apucat noul drum al uceniciei lui Joe, un drum care se întindea la nesfârșit. Mi-aduc aminte că ceva mai târziu, în acea vreme, Mă mai duceam prin preajma cimitirului duminicile seara spre noptat. Și cum mă uitam la mlaștinile măturate de vânt, mi se părea că soarta mea seamănă într-o câtva cu a lor, așa joase și plate cum erau, dând la iveală un drumeag, apoi negurile și apoi marea. Tristețea primei zile de lucru nu m-a părăsit nici mai târziu, dar sunt bucuros că, cel puțin, n-am crâcmit niciodată față de Joe, câtă vreme a durat contractul nostru. Bănuiesc că este singurul lucru de care mi-amintesc cu plăcere din acea perioadă. Căci, deși perioada include și ceea ce am de gând să adaug, tot meritul acestor lucruri de adăugat îi remine lui Joe. Nu pentru că eram o persoană loială, nu mi-am luat lumea în cap ca să mă fac soldat sau marinar, ci pentru că Joe a fost loial. Am muncit cu destul de multă conștiinciozitate deși cam fără tragere de inimă, nu pentru că eu aș fi avut un puternic simț al datoriei, ci pentru că ele îl caracterizau pe Joe. Cine poate ști ce influență exercita asupra celorlalți omul harnic și cinstit? Eu însă am aflat cât te poate influența cel de lângă tine și recunosc că ceea ce s-a prins bun de mine în timpul uceniciei lui Joe s-a datorat firii lui împăcate cu sine și nu mie, un băetan veșnic nemulțumit și tânjind după altceva. Cine să spună ce-mi doream? Și, de fapt, cine ar fi putut să spună de vreme ce nici eu însumi nu știam? Mă îngrozea însă gândul că, nu cumva, în cine știe ce ceas rău, când aș fi arătat cât se poate de necioplit și mânjit de funingine, să-mi ridic ochii și să o văd peste pe la uitându-se prin una dintre ferestrele de lemn de la fierărie. Mă urmărea spaima că, mai devreme sau mai târziu, va da peste mine și mă va vedea Îndelednicindu-mă cu cea mai grosolană parte a îndatoririi mele, cu mâinile și chipul tuciuriu, iar atunci va triumfa și mă va disprețui total. Deseori, după lăsarea întunericului, când puneam în mișcare foalele pentru Joe, și când cântam Old Clam, în minte-mi răsărea gândul cum fredonam cântecul ăsta cu domnișoara Heavisham, la ea acasă, iar chipul stelei mi-apărea în limbile focului, cu părul frumos unduind în vânt și cu privirea disprețuitoare. Și atunci ochii îmi fugeau spre bortele acelea de beznă, care erau ferestrele de lemn și aveam sentimentul că tocmai își retrăgea chipul de la fereastră, semn că deci, până la urmă, tot venise. Când ne duceam apoi la cină, în bucătărie, parcă și locul și mâncarea arătau mai acătării ca oricând, iar în străfundurile inimii mele ticăloase, mi-era mai rușine ca oricând de casa mea.